Справа в тому, що мати моєї бабусі була дуже вродливою, хоча й дуже простою сільською жінкою. У неї закохався сам пан Фельдшер, десь у нас зберігається єдине фото, на якому він у білому капелюсі з палицею, в смугастих брюках та черевиках-щеблетах. Від того короткочасного кохання, ох, якби дізнатися про все докладно, але вже немає у кого запитати. Народилася моя бабуся. Фельдшер, звісно, поїхала, а жінка народила дівчинку мою бабусю. І її одразу почали дражнити байстрючкою. Моя прабабуся рано померла, і бабуся? Взагалі лишилася сиротою. Які тут книги? Але, певно, потяг до краси – вроджене почуття. На фотографіях 20-30-х років моя бабуся виглядає вишуканою красунею. А коли ми з мамою питали, звідки в неї такий комірець чи така блузка, вона відповідала, це я пошила з тканини, яку нам видавали на парпори. Або це з а це із катертини. Пізніше, маючи дітей, мою маму та дядька Сергія, Бабуся була статурна і шила собі сукні у кравчині. Досі зберігається одна з них з бордової вовни, облямована оксамитною стрічкою. Це вбрання бабуся пошила спеціально для поїздки до дідуся Пекін. Бабусина сукня фундаментальна. У ній, певно, можна б грати царицю, вона хотіла вразити дідуся, який давно її не бачив, але його реакція була несподіваною і схожою на шок, адже дідусь звик бачити довкола себе крихітних китаянок у шароварах. Тоді у Китаї так одягалися всі. Дідусь Іван Завгородній був дуже високий, і всі фотографії тих часів, на яких його оточують. Китайські друзі Можна було б підписати «Ленін і діти», або «Слон і моськи». Отже, бабуся Іра вийшла з потягу у вогняно-оксамитовій сукні, мов опера-співачка, мов цариця, мов хазяйка Мідної гори, і в дідуся очі полізли на лоба. Ой, розгублено сказав він, яка ти і в нього відібрало мову. Бабуся довго допитувалась, яка ж вона. І нарешті почула велика. Дідусь, певно, забув, як виглядають нормальні радянські жінки. Я не знаю, чому згадалося саме це. Я не дуже розпитувала їх про Китай. Хіба що пам'ятаю історію про те, як дідусь їв. Медузу. Це був прийом на честь здачі електростанції. Дідусь взяв до рук піалу, саке. Це така противна біловата рисова горілка, пояснював він мені. Не роздивляючись, тицнув паличкою в шматок драглів. А коли почав жувати, перекладач доповів йому, що це медуза після чого дідусь миттю кинувся до туалету і більше до столу не підходив. До речі, нещодавно зі мною відбувалося щось подібне в Малазії. В китайському ресторані я теж тиснула паличкою щось невідомо драглисте, збігала до туалету і згадала цю історію. Я не збираюсь докладно змальовувати свій родовід, але ще кілька слів заради встановлення балансу про інших бабусю і дідуся по батьковій лінії. Саме про роздобудьок. Чомусь моє прізвище в сполученні з іменем постійно викликає цікавість, і мене раз у раз запитують, це ваш псевдонім? Довелося провести дослідження. І от що вдалося з'ясувати. Якийсь мій предок служив у Запорізькому війську писарем. Може, звідси мій потяг до писання? І уславився тим, що вмів усе діставати, роздобувати з-під землі. Більше про нього нічого не відомо. Лишилося тільки прізвисько, яке стало прізвищем. Спочатку воно мені дуже не подобалося. Адже в школі хлопці гукали роздобудь -ко, Жигулі!» Я не розуміла, що це означає, і до чого тут Жигулі. Невже я схожа на автомобіль? Я тільки згодом зрозуміла сенс цього вигуку. «Роздобудь-ка Жигулі!» Тобто з мене вимагали авто. А кращих за Жигулі легковиків тоді у присічних громадян не було. А ще зберіглася одна легенда про те, як роздобутки розбогатіли. Це сталося після скасування кріпацтва в селі Косари. Щойно вийшов царський указ, як наступного ж дня селяни не вийшли на панщину, адже ненавиділи тирана-господаря. Два тижні вдень і вночі в станях ревіли недойні корови, не витримали цього коров'ячого страждання два брати, звісно, роздобутки. Вони вигнали корів у поле і видаїли всіх просто на землю. За це пан, котрий за ці два тижні ледь не подарував їм землю. А ще є зовсім детективна історія. Яку пошепки переповідали зродом рід, в одного з пращурів якимось чином опинився горщик із золотими монетами. Звісно, мені б хотілося думати, що він був благородним розбійником, таким собі місцевим Робінгудом. Цей горщик бачив син прадіда всього один раз пізно вночі. Він зайшов до батька в кімнату в ту мить. Коли той тримав скарб в руках, намагаючись сховати його в отвір у стіні. А на ранок прапрадіда було вбито, скарб зник. Ліхомісність цієї історії полягає і в тому, що, як переповідає родинна легенда, упродовж багатьох років з-підлоги не можна змити криваву пляму. Деревину багато разів фарбували, шкребли ножем, але пляма з'являлася знову і знову. І ще одна історія, яка мені подобається найбільше, бо вона пов'язана з коханням. Один із пращурів любив мандрувати. Щоправда, кажуть, що він був чумаком і возив на продаж сіль. Одного разу він опинився в Естонії і привіз звідти гарну білявку, а з нею і осів у селі. Блондинок там бачили вперше, адже всі жінки були класичними українками, карі, очі, чорні брови. Звісно, що всі чоловіки – Села почали задивлятися на блакитну білявку, Которая із хати вийти боялася. Ясна річ, всі жінки її зненавиділи. Коли прапрабабусі виходили на вулицю, Вони кричали «Бій себе, Що було, далі невідомо. Але я добре уявляю, як і жилося такою білою вороною. Певно, якась крапля естонської крові в мені все ж таки збереглася. Адже коли я мандрувала Прибалтикою, мене там мали за свою. На початку 70-х мої батьки працювали в Німеччині і мене залишили в Донецьку з бабусою Раїю, татвою мамою. Вона ходила на роботу, і тому у мене на шиї завжди теліпався ключ від дверей.